Там суспіль болі і скарги, прохання та вимоги повернути те, чого повернути не можна. Підняв руки, провів долонями по обличчю, дослухався до себе, намагався відгадати, чи відбуваються в ньому оті зміни, про які говорив Шевелій. Не почував нічого. Крипнула внизу драбина, і хтось зашкрябав у дверцята. Шкрябав довго, і він відчинив. Усі ці дні рая не заходила до нього, а тепер чомусь порушила заборону. Отже, хотіла сказати йому щось важливе. А може, почала боятися? Бо дуже вже пильно дивиться на нього, і видно, як у її очах тріпочуть сполохані тіні. Боїться своєї співучості і вже потерпає не тільки перед совістю, а й перед законом. Рая справді почувалася співучасницею чогось страшного. Її аж холодо гортав, коли зупиняла погляд на худому, з чорними вирвами очей обличчі Валерія. Його очі світилися холеричними гейби божевільними вогнями. Здавалося, він горить сам. Вона сиділа на краєчку горища, Звісивши ноги на драбину, і довго не наважувалася розпочати розмову. Хоч уже вирішила, що принесла зілля в останній, що мусить комусь розказати про Валеріїв сховок. Але спершу мала повідомити про це самого Валерія. Валеро, ходімо звідси, мовила жалібно і прохально. «Куди?» – не зрозумів Валерій. «Додому, до сісерки. Тобі треба молочка з-під корови, бо я вже... Тебе з лікарні шукали, з міста. Ти не хочеш більше запарювати траву?» – жорстко запитав Валерій. «Траву? Я тобі весь сад стопчу в глечики. Тільки ж не вірю, не вірю, що трава допоможе», – схлипнула Рая. В лікарню треба, там зараз усе лікують. Якщо я туди попаду, вже не вийду звідти. Там, ну, можуть продовжити на півроку, рік от сили, а яким коштом? Там усі такі, як я. Розумієш? Ти б пішла? А що ж лишається? І злякалася своєї думки. Я не можу, не можу повірити, вже плакала рая. Все одно ходімо звідси. Тут ще страшніше. Я вже боюся проходити через сад. Іду між ряддям, погляну в цей бік, і в душі мені терпне. ж же щось на світі. Немає нічого. Я це вже отут на горищі довідався. І для чого сам світ, теж не знаємо. Вона сиділа приголомшена, але однаково у ній щось до кінця не здавалося. Воно було маленьке, але неймовірно тривке, живе, як і вона сама. І все одно щось тає. Що? Ну щось. Совість. Валерій був здивований її відповіддю. І ти в неї віриш? Де ж ти її так багато бачила? У вас околгоспі чи вдома? Казала, що чоловік жив тільки для себе. І сама пробач з іншими. І почервонів. Де бачила? У батькові, матері, бабі, у нашому голові. А того, що було з чоловіком, ти, Валеро, не чіпай. Самолюбець він був, не лишився. «Я тобі розказувала, і не грішила я при ньому, то вже як розійшлися, і опустила очі, і знову стала схожою на наївну, цнотливу дівчину. Я без любові ні з ким не дружила, наледве підібрала слово, і все мені траплялися такі тихі та сором'язливі, як ти. Я не люблю злих». Мабуть, зненавиділа їх у чоловікові. А ти добрий. Хоч і якийсь з химерами. Оці химерії і сюди тебе завели. Іди, Райко, глухо сказав Валерій. А я і без зілля обійдуся. Вже майже половину подолав. Яку половину? А так, іди, я спати хочу. І взявся за дверці Почувши, що Валерій не збирається Полишити свого сховку І сидітиме тут далі Рая злякалася Піти й заявити вона не могла Це з її боку було б схоже на зраду Але й не знала до кого вдатися Хто може переконати Валерія Повернутися до лікарні Лише одна людина Мала над ним силу, але вона не стане у помочі. Він сам навмисне откинув її від от себе. Откинув і нічого не знає. І тоді вона зважилася. Валерію, я оце бачила Ліну. Ну і що? Вона запитувала про мене? Я бачила її здалеку увечері. Ліна йшла з роботи додому чи з клубу? Вона не ходить до клубу. Ліна не ходить до клубу? Райка бачила, що Валерієві подобається вимовляти Лінине ім'я. Він пестить його, перекидає, як коштовний камінчик. І весь він перемінився. Обличчя спалахнуло, засвітилося, навіть зникла жовтавість. У раї стислося серце, у ньому пробудилася маленька ревність і зринув біль